Епілог. 2345 рік. Бункер 1. Дональд сидів у порожній кімнаті зв'язку. Він мав у своєму розпорядженні всі станції. Відправив інших на обід і наказав тим, хто не був голодний, взяти перерву. І вони послухалися його. Вони називали його пастухом. Нічого про нього не знали, крім того, що він був керівником. Вони приходили на зміну і йшли з нею і робили те, що він наказував. Моготливе світло на сусідній комунікаційній станції сигналізувало, що бункер-6 намагається зателефонувати. Їм доведеться почекати. Дональд сидів і слухав дзвінок у наушниках, поки сам телефонував. Дзвінок лунав і лунав. Він перевірив шнур. Простежив його до роз'єму, переконався, що він правильно підключений. Між двома комунікаційними станціями лежала незавершена гра у карти. Роздані карти відкладені, оскільки Дональд наказав усім вийти. Була купа скинутих карт, наверху якої лежала дама пік. Нарешті у наушниках клацнула. Ало? сказав він. Він зачекав. Йому здалося, що він чує чиєсь дихання на іншому кінці дроту. Лукас? Ні, відповів голос. Це був м'якший голос і водночас якийсь твердіший. Хто це? запитав він. Він звик розмовляти з Лукасом. Не має значення, хто це, сказала жінка. І Дональд прекрасно це розумів. Він озирнувся через плече, переконався, що він все ще один, а потім нахилився вперед у кріслі. Ми не звикли слухати мерів, сказав він. А я не звикла бути мером. Дональд практично чув, як жінка глумливо посміхається. Я не просив цю роботу, зізнався він. І все ж ми тут. Ми тут. Настала пауза. Знаєте, сказав Дональд, якби я був хорошим у своїй роботі, я б зараз натиснув кнопку і закрив ваш бункер. «Чому ви цього не робите?» Голос мера був рівним, цікавим. Це звучало, як справжнє запитання, а не виклик. «Сумніваюся, що ви повірите, якщо я вам скажу». «Спробуйте», – сказала вона. І Дональд пошкодував, що не взяв із собою папку про цю жінку. Перші тижні на зміні він носив її з собою всюди, а тепер, коли вона йому знадобилася... «Давно», – сказав він їй, – «я врятував ваш бункер. Було б шкода зараз це закінчувати». «Ви праві, я вам не вірю». У коридорі пролунав шум. Дональд зняв навушники з вухи і озирнувся через плече. Його інженер-комунікатор стояв за дверима з термосом в одній руці і з кипкою хліба в іншій. Дональд підняв палець і попросив його зачекати. Я знаю, де ви були, сказав Дональд цій жінці, яка була мером і яку послали прибирати. Я знаю, що ви бачили, і я. Ви не маєте уявлення про те, що я бачила, виплюнула вона. Її слова були гострі, як бритви. Дональд відчув, як у нього піднялася температура. Це була не та розмова, яку він хотів мати з цією жінкою. Він не був до неї готовий. Він прикрив мікрофон долоною, відчуваючи, що у нього закінчується час, і він її втрачає. «Будьте обережні», – сказав він. «Це все, що я кажу». «Послухай мене», – сказала вона йому. «Я сиджу тут у кімнаті повний правди. Я бачила книги. Я буду копати, доки не дістануся до суті того, що ви зробили». Дональд її дихання. «Я знаю правду, яку ви шукаєте», – сказав він тихо. Вам може не сподобатися те, що ви знайдете. Ви маєте на увазі, що вам може не сподобатися те, що я знайду? Просто будьте обережні. Дональд знизив голос. Будьте обережні, де купаєте. Настала пауза. Дональд озирнувся через плече на інженера, який зробив ковток із термоса. О, ми будемо обережні, де купаємо. Нарешті відповіла Джуліета. Я б не хотіла, щоб ви почули, як ми наближаємося. Кінець книги текст читал Рик Санчес